Hej och välkommen till premiäravsnittet av Auto M-podden, en alldeles sprillans ny podcast som handlar om huskvarnas roboträttsklippare Automover och riktar sig till alla som älskar dessa klippare. Jag som driver denna podcast heter Pierre Eriksson och jag kom i kontakt med en Automover första gången under mitten av 2000-talet då jag jobbade som personlig assistent åt en man med degenererande muskelsjukdom. Jag hade jobbat hos honom under många år och tagit hand om både honom, hans hem och trädgård. Men vid denna tidpunkt hade hans sjukdom gjort honom så pass dålig att omvårdaren tog en betydande del och det fanns inte tid att hinna med gräsmattan. Det var helt enkelt dags att lägga bort det arbetet. Därmed inhandlades det en automobil som några av hans bekanta installerade och vi assistenter sedan fick sköta. Jag minns inte så mycket av hur det var att handta den, mer än att det var mycket trycka på en röd stoppknapp, trycka in PIN-kod och stänga luckan. Att det var mycket PIN-kodsknappande berodde mest på att maskinen gick på två installationer på tomten med varsin laddstation till dessa. Jag minns också att man behövde passa den mycket så att den inte stannade upp i sitt arbete och behövde en manuell omstart. Min brukare gick bort 2007 och jag blev arbetslös. Och vad som hände med den robotklipparen sedan, det är för mig helt okänt. Efter att våra skilts såg det ut som att mina vägar med en Automover inte skulle korsas igen. Men hej! Man vet ju aldrig vart livets vägar förrän och i vintras fick jag möjlighet att hos en större återförsäljare börja syssla med kundsupport på enbart robotklippare och idag har jag kontakt med hundratals automovers. Jag kombinerar mitt nya arbete med mitt fritidsintresse för radio och podcasten drivs helt och hållet som ett fritidsintresse av mig och som man säger resten är historia. Något som är nytt men inte lika nytt som autom podden är Husqvarnas modellår 2015. Men i relation till Husqvarna som företag är 300 år gammalt och att deras robotklippar funnits i 20 år är det nytt. Innan vi presenterar den största nyheten för modellåret som är två nya modeller av robotklippare ska vi ta kort farväl av två trokännare som fasas ut här i Europa i år och i resten av världen nästa år. Dessa är den lilla 308 och den riktigt gamla troskärran 220 AC. Varför försvinner då dessa två? Anledningen till att gamla och populära 220 AC fasas ut är att den bygger på en nu så pass gammal plattform att den är svårt att hålla den uppdaterad och konkurrenskraftig gentemot nyare plattformar. 308:s s problem var att dess konstruktion med trehjul och framhjulsgift visade så svårt att klara konkurrensen mot firhjuliga och bakhjulsdrivna plattformar. Tummeromet dessa lämnar efter sig i produktfamiljen kommer att täckas upp av befintliga modeller och av de två helt för i år nya modellerna Automover 310 och Automover 315. Produktfamiljen bland Husqvarnas Atomover kommer då att bestå av dessa familjemedlemmar, Lilla minstningen 305, Nya 310 och 315, Uppdaterade 320 och 330X, Solar Hybrid samt Störstingen 265ACX. Vad erbjuder då de nya modellerna 310 och 315. Utöver det argument som är gemensamt för alla det olika tredje generationens automover som tillförlitlighet. Dessa 20 års erfarenhet av att tillverka robotklippare. Goda terrängegenskaper klarar komplexa områden och branta sluttningar 45% slutning som max. Eh, tyst drift ner till 58 decibel, vilket lämpar sig bra för drift även på natten resultatet en tät mattliknande gräsmatta sju dagar i veckan. Förutom dessa vill Husqvarna även lyfta fram följande säljargument. Valuta för pengar. Man får en kompetent fyrhjulig klippare med mjukvara, elektronik och mekanik som 32330X fast i mindre skala. Flexibel placerad laddstation. Ytkapacitet. 1000 kvadratmeter respektive 1500 kvadratmeter. Priset. Riktpriset från tillverkarna är 6 900 kronor och 19 900. Personlig. Genom att köpa till olika toppskal kan man göra tre, sin 310 eller 315 mer personlig. Nästan lika enkelt som att byta skal på sin mobiltelefon. Skalen har ett rekommenderat pris på 395 kronor och finns i färgerna vitt, orange och grått. Jag personligen gillar den orangea som jag tycker harmoniserar bra med den gröna färgklipparen i övrigt har. Enkel att använda. Automatisk passagehantering utan att behöva göra några inställningar guidas klipparna att ta sig igenom trånga passager med minimal spårbildning. Känner av bredden på passagen och kan köra på olika avstånd från slingor om utrymmet så tillåter. Automatisk vädertimer. Gäller endast 315. Känner av genom motståndet i klippmotorn hur mycket gräset växer och kan automatiskt anpassa klipparen efter detta. Punktklippning. Återigen 315. Man kan få klipparen att spiralklippa ett område på kommando. Spiralklippning är en funktion som den ärvt från sina större syskon och som ovan med vädertajmen kan klipparen använda avkänningen av motståndande till att ändra sitt klippmönster till ett snabbt klippa ner områden med högre gräs för snabbare jämnt klippresultat av gräsmattan. Profiler gäller också ända 315. Man kan samla gäng av olika inställningar i tre olika profiler som man kan ge personliga namn på. Och enkelt växa mellan dem. Perfekt för den som har en klippare på flera installationer. Enkelt använda gränssnitt. Med enkelt menysystem och tydliga ikoner presenterar det i en tydlig display. 315 har rf 320, 330s mer högupplösta större skärm medan 310 har rf 305, 308s. Mer lågupplösta, mindre skärm. Snabbfästen. Karossen sitter med snabbfästen och kan tas av och sättas dit helt utan verktyg. Lätt och anslutningar till laddstationen. Kompakt. Små mått och låg vikt. Cirka 9 kilo. Gör dem lätt att hantera och förvara och perfekt för små och komplexa trädgårdar samt minska risken för spårbildning längs slingor. Övrigt säljargument som riktar sig mer mot gentemot konkurrenternas gräsklippare. Högt kvalitetsintryck närheten av 32330 En stycke guidekabel som hjälper klipparna hitta, hitta både laddstation och avlägsna mer svåråtkomliga delar av trädgården. Ekodrift, ett smart energisparläge som stänger av slingorna när klipparna är i laddstationen. litiumjonbatteri den populäraste batteritekniken idag som har lång livslängd och tar laddning bättre i högre temperaturer. En annan nyhet detta modellår är att Husqvarna har utvecklat nya knivar som alla robotklippare från i år och framåt kommer att levereras med. Dessa kallas för Long Life Safety Blade. Husqvarna har tidigare haft två typer av knivar. En kolstolskniv är tjocklek 0,60 mm och 0,35 mm. Den tunnare kniven kommer att finnas kvar som lågprisvariant i Long Life Safety Blade medan den tjockare fasas ut. Kolstålsknivarnas styrka är slitstyrka vilket gör att dessa kan hålla skärpan länge men dessa är inte så elastiska. Vilket gör att det kan brytas av om kniven träffar något hårt och fast föremål. Den andra typen av kniv var en 0,35 mm tjock kniv i rostfritt stål som hade hög elasticitet men håller inte skärpan lika bra. Denna kniv fasades dock ut för några år sedan. Longlife Safety Blade kombinerade båda nyss beskrivna knivarnas egenskaper och har således både god elasticitet. Så att det inte riskerar att gå av och en god förmåga att hålla sig vassa länge. Utvecklingen av den nya kniven är lite svar på tal till konkurrerande tillverkare av robotklippare. De har haft som säljargument att huskvarnas kniva lätt går av och att risken är stor att någon som beträder en gräsmatta klippt av en automover skadar sig. Denna av andra tillverkar lätt överdrivna rykte har fått fäste och nu ger alltså Husqvarna svar på tal med en säker och hållbar kniv med det klatschiga namnet Long Life Safety Blade. Vill du själv köpa och testa Long Life Safety Blade är artikelnumret för 9 577 86 46 302 och förpackning med 45 stycken knivar har artikelnumret 577 60 65 04 Instruktionsboksuppdatering. Det är inte bara robotklipparna som förbättras och förändras inom åren- utan även instruktionsboken skrivs om och förbättras- som det levande dokumentet är och borde vara. Det märks tydligt om man bläddrar in någon av de instruktionsböcker- som medföljer årets maskiner- och man studerade sidor som beskriver hur man skarvar och eh, lagar sin slinga. Bristfälliga skarvar har länge varit en eh, driftstörning som funnits högt upp i statistiken under lång tid. Husqvarna har studerat sina skarvor och konstaterat att problemet inte ligger i skarvdornets utformning eller funktion. Och utifrån detta konstaterande har det istället utformat nya riktlinjer hur man ska göra för att skarva slingor. Om man läser ur en instruktionsbok för Automove 26ACX från 2011 står det följande om att skarva en kabel. För att skarva. För in båda kavländarna i skarvdonet. Tryck sedan helt ner knappen på skarvdonets ovansida. Använd en tång eller liknande eftersom knappen på skarvdonet är trökt att trycka ned enbart med fingrarna. Så här står det sedan i samma avsnitt i 2015 års variant av instruktionsbok till en Automov 265 ACX. För in båda kabländarna i skarvordnet. Kontrollera att kablarna är inskjutna hela vägen in i skarvonet så att ändarna syns genom den transparenta delen på motstående sidan av skarvonet. Tryck sedan helt ner knappen på skardogets ovansida. Använd en polygrip för att helt trycka ner knappen på skarvdonet. Som ni hör är den nya instruktionsbokens instruktioner mer detaljerade samt att det nu mera rekommenderar att man använder en polygriptång för att pressa ner knappen på skarvdonet istället för vanlig tång eller bara fingrarna. Anledningen till att en polygrip är att föredra över en vanlig kombitång eller plattång är att polygripens käftar går att justera vilket gör att man lättare kan få till en nedtryck av knappen på skardornet som inte pressar knappen snett. En ojämt hoppressad och eller ej fullständigt nedtryck knapp på skardornet riskerar att ge en otät skarv som man angrips av fukt. Så oavsett vad som står i din gamla instruktionsbok och oavsett hur du tidigare har skarvat din slinga så lyssna på mig och hur Följ nya råden och börja använda en polygriptång. Avslutningsvis i, de, i detta avsnitt tänkte jag ta upp en nyhet som inte är lika positiv som de andra nyheterna som har tagits upp. Det kanske är bättre att istället klassa denna nyhet som en obehaglig överraskning för det som den berör. För ett par dagar sedan gick Husqvarna ut med en servicebulletin där det förklarade att en funktion i serviceprogrammet- har haft en bugg och att alla automobor av tredje generationen, det vill säga alla modeller som börjar på siffran 3 i namnet. Som varit inne tidigare år på service kan vara drabbade. Så om din 305, 308, 310, 315, 320 eller 330 har varit inne på service hos en återförsäljare. Och får felmeddelat ingen slingsignal varje gång huvudströmbrytaren används eller efter att maskinen gått ner i viloläge på grund av ett felmeddelande. Där du måste generera ny slingsignal via menyn säkerhet, ny slingsignal för att kunna få robotklipparna att fungera så kontakta de som utförde servicen. Det var allt detta avsnitt av och M-podden hade att erbjuda. Vi återkommer i början på juni med ett avsnitt vars huvudtema kommer att handla om slingfel. Missa inte detta! Hör gärna av er på mailstudio med synpunkter, tips och idéer. Det går även bra att lämna kommentarer på vår hemsida auto Som sista ord vill jag berätta att musiken kommer ifrån freesfx.co.uk och tacka för att du lyssnade och tills vi hörs igen, skarva lugnt och gör det med en polygriptång. Hej då!